la taqlidi ya pili akasema taqlidi ya pili ni al-khas an ya'khudha bi qawlin mu'ayyan ni kuchukua kauli maalum fi qadhiyah katika kama hi kawiyya, imam kama kawiyya, hiya imam eh ja'izun ni amalu ya ni jambo ambalo kwa nafasi idha ajaza an maarifati alhaq bil mtu atakaposhindwa kuifahamu haki kwa kujitahidi sawa ajaza ajzan hakikiani sawa ikiwa ameshindwa kushindwa ambao kwa hakika au istata dhalika ma al mashaqqati au kwamba yeye ameweza jambo hilo la kujitahidi eh, lakini pamoja na mashaka ambayo yalikuwa makubwa sana sasa yeye akachukua kauli malum e, katika kufuata katika kadhia maalum Sheikh Ibn Fahimin alayhi rahmatun min Allah anasema jambo hili ni jaiz ni jambo ambalo lilokuwa linafaa na hawa ni wanachuoni wamezungumza hayo e, katika kadhaya kama hizi ambazo ndani yake kuna akwali nyingi za ahlul ilmi Baadhi yao eh, wawo wao wamejengea kauli hizi kwa misingi maalum ya elimu na baadhi yao wakajengea misingi hii kwa misingi maalumu ya elimu Kwa hiyo si jambo la sawa eh, ambalo aliofanya ndugu yetu Buzaga kwamba yeye amejitutumua kueleza ule msimamo wake katika hii kadhaya katika hii kadhia wafika wa Sheikh Muhammad imam na hali ya kuwa anajua kwamba kuna aqwali za ahlul ilm sasa ikiwa yeye amekaa katika misingi ya elimu alikuwa aeleze kwamba katika kavia hii ya Sheikh Muhammad al-Imam kuna aqwali Eh, ikiwa mbili azieleze kwamba kuna kauli mbili za ahli ambazo ziko tofaut, au kuna kauli tatu za ahli au kuna kauli nne za ahli sunnah katika kadhaa hizi kisha awaeleze wale wanachuoni kwenye kauli ya mwanzo ni kauli hii eh, amba ambayo sisi tumesema kwamba kuna msimamo wa Sheikh Rabi na Sheikh Ubaid al-Jabiri katika qadhiya Sheikh Muhammad al-Imam eh ambao wao wamembidisha na wakasema amepotea na atubie kutokana na wafika wake lakini vile vile eh, kuna, kuna wapo ambao walikuwa wamempa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam kutokana na eh, wafika ambao walikuwa yeye Amehusaini wathikauni wako ambao walikuwa wamempa na, nao hao ni Sheikh Saleh al-Suhaimi ambaye ni mufti wa Madina Eh kadhalika vile vile Sheikh Sulaiman Ruhaili ambaye ni profesa ambaye pia ankitawalia kiti katika Islamia ambaye pia ni ni imam katika khatib vile vile Abdul Muhsin al ambaye ni katika Madina ambaye yupo katika ile anajua anajua wale ambao walikuwa hajui mtu ambaye alikuwa hayupo ambaye jambo amelegemeza kwa wale ambao walokuwepo kwa maana Sheikh Muhammad al-Imam eh na wale ambao walikuwa wapo katika Kavia ile kama vile ambavo eh alivyosema Sheikh yeye ndo mjuzi zaidi wa kutambua e, ile hali yake. Anajua hali yeye mjuzi zaidi wa kutambua ile hali yake kwa maana yeye anajua e, kwa nini kitu gani kilichokuwa kimemsukuma katika kunini uli ule Na wako ambao katika wanachuoni walokuwa e, wamemtia makosani Sheikh Muhammad Imam kwa kitendo ambacho alichokuwa mekifanya lakini hawajambidisha. Na wako ambao walikuwa wameidurusu hii qadhia kisha wakawa wamenyamaza kimya nasisi tunasoma eh kwamba maneno ya Sulaiman Ataymi rahimahullahu taala ambao ameweka Sheikh Al-Albani eh ukienda katika kitabu Sifat as katika sohifa ya 62 kuna maneno amba mazuri sema wa ma ahsanu Sulaiman Ataymi rahimahullahu taala na uzuri ulioje wa kauli ya Sulemani ataymirehamuhullah taala ambayo kauli hiyo ameleta ibn abdil bari katika kitabu chake eh juzuu ya pili ukurasa wa 91 mpaka 92 amesema hivi in akhata bi rukhsati kulli alimi ikiwa utachukua ruksa ya kila mwanachuoni ijitamaw fi ka sharru kullu patakusanyika kwa nayo shari zote zitakusanyika kwa ile ikiwa kila rusa, ya mwanachuo utakuwa ni mwenye kuichukua akasema wakala aqibahu ibn Abdul Barramaylita eh, kauli hiyo kisha akasema hadha ijma'un la a'lamu fihi khilafan asema hii ni ijma hakuna eh, nini hakuna khilafu ndani yake kwa hiyo mwanachuo kauli yake itakuwa inazingatiwa na itakuwa inaangaliwa eh, katika yale ambayo yalikuwa ya yameendana katika kitabu na sunna basi atazingatiwa katika upande huo njio yako eye eh, talib alilm eh, bihifdhil usul wa lainaayaa biha eh, njio yako kushikamana na misingi ya dawa tu na kuitilia umuhimu na kushirikiana na misingi ya dawa tu na haya ambayo alikuwa tumeeleza sisi tumeeleza kwa mujibu wa misingi ya kielimu ambayo eh, kila ambaye alikuwa anasoma misingi ya elimu basi hii ni hali ambayo anaikuta kwamba ipo katika misingi hii na uwezo ukashadidia ikiwa kwamba kuna kauli nyingi za ahlul ilm ikiwa wewe msimamo wako umekubainikia eh, kuwa Sheikh Muhammad al-Imam ni mtu wa bid'ah eh, na nimpotovu atubie kutokana eh, na bidaa zake basi hili jambo ambalo kwamba mtu anakuwa amsimamia kauli miongoni mwa kauli za ahlul lakini na wale ambao walikuwa wamesimamia kumpa udhuru Sheikh Muhammad imam katika masala kama haya basi Vile, vile wana kauli miongoni mwa kauli za ahlul na haya vile vilevile katika kadhaa nyingi sana na katika masala mengi sana fikini cha kusikitisha sana baadhi ya talaba tulii baadhi ya talaba tulii si semu wote baadhi ya talaba tulii wanawatoa mpaka wanachuoa wakubwa kabisa katika dawa hii ya dawa tu baadhi yao wanamtoa Sheikh Suleiman Rohini katika kwa yeye ni alim katika maulama wa dawa hii dawa tu baadhi yao wanamtoa shekhe salih silli eh daktar profesa wote ni ma profesa ni ma doktora ni wanachuoni wa daawa hii daawa tu salafia wanawatoa katika misingi ya daawa tu salafia unasema kwamba sio anachuoni wa daawa tu salafia baadhi yao wanawatoa shekhe eh abdul eh Sheikh Abdul Razak Al -badiri. kwa sababu tu kwamba kuna baadhi ya fatawa zinakwenda kinyume na ile misimamo ambayo wao wako nayo sasa watu ukiona katika sampuli hii maanae hawa eh, wamekiuka ile misingi ya elimu ya dawa dawatu dawatu hii da'watus salafia da'watul mubarakah wamekiuka misingi hii na qadaya kama hizi huko nyuma kadima ukiwasoma maimamu katika fitnatu khalqi alquran na baadhi yao ambao walikuwa wanachuo mapodhuru ambao haya vile salih. vile shekhe saleh alsuhaimi mufti almadina ameeleza kadhalika vile vile sheikh sulaiman ruhaili ameeleza haya ni jambo ambalo e uh, Muislamu anatakana kwamba uh, talibu ili umetakana kwamba alidurusu ili jambo na alirejeshe kwa anachoa Katika nukta hii ya mwisho nilichukua na mradi Abu Zagari Hamdan dhu akli sakin mwenye uh, akili ambayo ina ugonjwa akili ambayo yeye anashindwa kuituliza akili yake uh, akaweza kuyafahamu maneno ambayo yalikuwa yamezungumzwa na kuyaeka katika pahala pake eh na kuwa namrejesha katika usawa kwamba katika kavia hii ya Sheikh Muhammad il imam yeye amejitutumua ame kueleza msimamo wake jambo ambalo eh, akisikilikana anaonekana kana kwamba eh kwamba haki iko kwake yeye tu A, kwa mujibu ya maelezo ambayo alikuwa yeye ameyasema na kwamba kadhia hii eh mweko wake upo katika mweko ambao yeye aliyokuwa tu na ilhali kwamba mweko wake haupo katika hali ambayo yeye aliyokuwa na hakuifanyia insafu e, ile misingi ya elimu ambayo inayoeleza ikiwa kadhia kama hii kuna aqwali za ahlul Eh, na wewe waelezea watu ili wafahamu hii kadhia. Basi hebu zi zile kauli za wanachuoni kwamba kuna kauli hii katika masuala eh, katika kadhia hii na kuna kauli hii na kuna kauli hii na kuna kauli hii. Lakini eh, kisha eh, egemea eka eh, katika ili kauli ambayo wewe ulikuwa umeeleza. Na bila shaka eh, wale ambao wanojishurisha na elimu kwa haya ambao ulikuwa tumeeleza tutakuwa e, tumefahamu e, na tumeelewa katika yale ambayo Abu Zagari alikuwa ameyabadilisha katika maneno yetu na ameyapindisha katika maneno yetu sisi au mimi sijamzulia eh Sheikh Muhammad imam kwa kusema kwamba ameandika wafika na hayo tayari nimekusha kuainisha kadhalika vile vile e, kusema kwamba bidaya ya Sheikh Muhammad imam rudi katika asili ya makala ambayo ilikuwa imeandikwa utabainikiwa na hayo ambayo wewe ulijitumua katika kuyaradi na radi yako imeangukia katika dimbu la tope kwa maana si radi ya kielimu ni radi ambayo ilikuwa eh, haina mashiko katika misingi ya kielimu kwa hayo ambayo ulikoeleza naomba nifikie hapa na mimi niko muwazi kabisa katika kueleza yale maelezo ambayo eh najua kwamba haya ndiyo nitakokwenda kuulizwa siku ya kiyama e, siku ambayo nitakokutana na Mola wangu Subhana wa Taala katika siku ambayo la ya fa'malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim kwa hiyo na wewe muislamu katika haya ambayo ulikoeleza ewe talibul il istafti qalbaka utake fatwa moyo wako Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo Eh, ya wabisa ibn ma'bad al-asadi ya hadithi ambayo ipo katika musnad imam ahmad ibn hanbal na katika vitabu vinginevyo eh alipokuja yule eh, wabisa ibn ma'bad al-asadi kuja kuuliza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana eh na wema kuhusiana na dhambi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia istafti qalbaka utake fatwa moyo wako. Baadae akamweleza wewe unakuaje eh na uovu unakuaje lakini mwisho wa maneno akamwambia e, kwa maana anachukua maneno haya istafti kalbaka ya talib alain utake fatwa moyo wako wa in aftaka nasu wa aftauki utake fatwa moyo wako eh hata watu wakikupa fatwa E, na kukupafatuwa hizi na zile lakini e, moyo wako utakifatuwa katika zile fatwa ambazo zimeelezwa na ahlulayn kisha utakifatuwa moyo wako katika kile ambacho unajua kwa fatwa hii mimi hata nikifika mbele ya Mola wangu nikiulizwa Basinaona kwa sababu wangu ndipo ambapo ilipo kumetulizana hapa katika fatwa za ahlulayn ni lazima kuwarejea ahlulayn lazima kuwarejea ahlulayn lazima kwa maana ni wajibu kwa rejea ahduni ya ikiwa kwamba masuala hayo yamefichikana kwa kweli lakini wakati utakapokuwa umewarejea unao chuoni eh, ambao wamesimama katika haki walisimama katika dawa hii dawa tu salafia wakasimamia jambo ambalo kwa sawa eh, wewe unatekana kwamba reje kisha baada kuarejea uangalie eh, kipi ambacho kilichokuwa kikosaa na hususu wekiwe, lehimi, eh, ambaye, kwa wewe ni talibul ilmi almustafid Ni mwanafunzi ambaye mweje kutafuta elimu lakini kwamba unayo malaka ya kuweza kujua kwamba hili eh, ni jambo ambalo liko sawa Na hili eh, ni jambo ambalo haliko sawa kwa mujibu wa misingi ambayo elimu inakuongoza eh, basi rejea katika upande huo kisha eh, kwa katika jambo ambalo kulikuwa la sasa katika nukta hii huenda huyu Abu Zagari akaja kusema kauli kwa sababu najua akili yake akili yake tunayeelewa akaja kusema huyu akasema sasa haya ambalo ulikuwa umeeleza basi ulikuwa umwambie maswahifa kwanza elewa ewe Abu Zagari eh hii radi nimekuradi wewe eh, na mimi nazungumza na wewe mimi ni Abu Muhammad Hasnum nazungumza na wewe eh, na huwezi kasema kabla ya kutoa ule ubainifu kwamba labda eh, mimi katika mawkifi yangu Sheikh Muhammad imam au Sheikh muhammadi ibn Hadi al-Madkhali yani yangu iko wapi kwa sababu ujapata kusikia sauti yangu Hujapata kuyona sauti yangu wala hujapata ku, kuona labda tunaseme nimeandika kuhusiana na jambo hilo. Na maana eh, katika gonjwa ambalo kwa lipo katika miji yetu hii ya Tanzania. Inawezekana dai fulani akazungumza masala fulani. Labda hapa nitodie mfano kidogo. Katika masala ya moving camera tulieleza katika mmoja katika darsa ambazo kwa zimepita kwamba haya ni masala ambayo wanachuoni wamekhtalifiana lakini kwa sababu miji yetu eh dai huyo amezungumza hivi dai yule amezungumza hivi e, basi kachukulikana kwamba e, uharamu wa moving camera kwa msimamo wa baadhi ya maduati Ndiyo ndo msingi au ndiyo msimamo wa masalafi wote katika miji hii Hali ya kuwa kwamba jambo hiliko sawa, haliko hivyo. Kwa sababu misingi ya elimu haiko hivyo, lakini wengi maawamu mawamu wamechukulia hivyo. Sisi tukabainisha e, kwa qaali za ahlul ilm husiana kwamba jambo hili linaاختilafu baina ahlul ilm. Tena mawulama wa dawahi, dawa hii daawa tu salafia. na mas'ala haya hivi. Ndio maana nikaeleza katika mweko huu. Kwa sababu kilicho kipo elimu eh, eh mtu anetakana kwamba aipe haki yake katika ile misingi yake kisha baadaye ajengee katika ile kauli anajua kwamba kauli hii ndiyo ambayo kwa mimi naiona ni kauli ya sawa ndiyo kauli ya haki katika masuala haya sasa wewe ndio unajaja kusema mbona waswahili wenzako walisema kadha kadha sasa wewe unaridhiana na mimi usimuingize mtu mwingine katika eh hii no, katika hii mjadala yetu katika huku kuradiana mimi na wewe na ambao watakosikia wao eh wao watasema na ya kwao wengine lakini kwamba nukta hii eh, elewa kwamba ukimradi mradi Abu Muhammad Hasnu usiwe watu wengine ikiwa unaingiza watu wengine basi eka majlis khasun lihaulaa ali lazina anta taanihi wa hawa ambao wewe unawakusudia weka majlisi khas kwa hawa wengine ambao wewe unawakusudia lakini sasa hivi elewa kwamba unazungumza eh, na Abu Muhammad Hasnu na mimi eh, nimeutenga mdango huu kuweka sawa katika baadhi ya nukta kwa sababu hii ni mara pili kuyageuza na kuyapindisha maneno yangu ni mara ya pili hii mara ya kwanza eh, Wenda kwa pende nikakupa udhuru labda fadhaa ili kupata kwa sababu ya msiba na kadha na vitu kama hivyo lakini hii mara hii nikasema kwamba lazima niweke sawa katika baadhi ya nukta kwa sababu kwanza jambo hujarejesha katika asili kwamba we umesikiliza audio yangu akesha ukurejesha katika asili na haya ni makosa watu wengi wanakuwa nayafanya na isi fiki hapo eh tukilazimika tena ya kuradi mengine tutakuja kuradi mengine lakini haya nimependa eh, kueleza ili watu wafahamu usawa eh, wa yale ambayo mimi nilikuwa nimeazungumza lakini vile vile wafahamu eh, katika kavia hii ya Sheikh Muhammad imam ni tofauti na Abu Zagare ambao alivyokuwa nimeizungumza eh, mbele ya maulama wa dawa hii dawa tusalafia hakuna kauli ya yale ambayo yeye alojitutumwa nayo kuyazungumza tu bali kuna zaidi ya kauli hiyo na hizi kauli ndio sisi tumezielezea na nyinginezo tumeziachiria ili kufupisha hii majlisi yetu pamoja na hayo tumerefusha na mwisho kabisa e, tutakuja kueleza ikibidi e, kuzichambua hizi kauli za hawa na chuoni tunaksudia kwamba Sheikh Rabi a, na Sheikh ubeidi al katika kauli yao hii na wale ambao walioenda katika msimamo huu eh, tutakuja kuchambua kwa dalili zipi ambazo wao ilio mpaka katoa kauli hii kadhalika vile vile tutakuja kuchambua eh, wale ambao walikuwa wamempa udhuru kwa dalili zipi ambazo walizokuwa wamezitumia wakampa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam kisha baada hapo eh, watu watajua kwamba nani katika hao ambao walikuwa wameshika dalili na wote eh, hawa kuna dalili ambazo wamezitumia na hawa kuna dalili ambazo walikuwa wamezitumia haya tatakuja kueleza kipata nafasi lakini tumekusudia kumweka sawa huyu ndugu Abu Zagar eh, Hamdani Hadan Allahu wa Iyahu naktafi bihadha alqadr tunamuomba Allah subhana wa ta'ala haya ambao ulikuwa tumeyazungumza ajalie iwe katika mizani mema yetu siku akutana naye Allah Subhanahu wa taala يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم tulipopatia tunamuomba Allah jalie iwe katika mizani mema yetu siku akutana naye Allah wa taala na tulipokuwa tumeteleza basi Allah wa taala tusamehe na ajalie katika mema yetu laikal ladhina نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والله اعلم